так і не дочекавшись від нього якогось знаку уваги. Проклятий Черкас, ледь не заплакала якось Химка-Серина. У селі стіко самітніх жінок, а він досі на свою олягну молиться, на мертву давно, а хіба це правильно, живи, проживе, гадати має. Левко знав, тато переживає за Тимоша. Він давно казав, щоб той спустився з неба на землю і пошукав собі пару на ній, Бо нічого путнього з того його неземного кохання не буде. А їм у хаті добра пара молодих жіночих рук потрібна, бо скільки ж він сам буде і прати, і варити, і жати, і косити, і в господарці лад давати. Тимі ж затято відмовчуась. Тож татові залишалося тільки терпляче очікувати, коли вся та Веремія з весіллям у вишнецьких перешумить, перемелиться, перевіється і затихне. Але батьківське серце не камінь. Левко бачив, як він поте зітхає, як вечорами довго сидить на лежаку і щось думає, яка ж зачуба себе смикає, така в нього звичка, коли сердиться, і вдаряє кулаками об коліна. Левкові також шкода брата, дуже шкода. Коли почув останню звістку про те, що весілля не буде, що духу помчав розказати Тимошеві. Тиміш стояв у клоні з рушницею в руках. Та мисливська рушниця, яку ніхто не чіпав з дня маминої смерті, бо татові стало не до полювання, налякала Левка. І він аж заціпенів у дверях. А чого це брат так заглядає у чорноцівку дула, як сорока в кістку? Що він там не бачив? Чи не надумав дурного? Новина, якою тільки назбирався потішити, враз випорхнула з голови, як зляканий горобець із спроса. Тиміж глянув на брата. І повісив рушницю. Не бійся, малий. І вийшов із склунів. Може й добре, що Левко не сказав тоді братові те, з чим прийшов. Бо вийшло б, що передав чергову ябедину. Хай і не навмисне, але ж збрехав би. Бо весілля таки було. Тієї неділі Левкові з самого ранку боліла голова. Дивно якось боліла. Здавалося, що сухе повітря наповнене невидимими, тонюсінькими колючками, і вони потріскують, а раз по раз впинаються в голову і спричиняють болюче пульсування у правій скроні. Але хлопчики бігли дивитись на весілля, і Левко не втримався, перескочив через перелаз і гайнув за ними. Дітвора обліпила маєток з усіх боків, як зграйка горобців, Хто виліз на мур, хто сівся. На дерево під муром, а хто й на подвір'я пробрався. Цікаво ж, як то вбрана молода, яка в неї сукня, який вельон, як вишнецькі весілля справляють. Чи так, як заведено у селі, чи якось по-своєму, по панськи? Весілля з піснями, танцями і жартами, викраденням молодої і викупом за неї, з перепоєм і короваєм, тобто з усім тим, що заведено у селі, не було. У глибині саду, в дерев'яній альтанці з різьбленим дашком, музики грали мелодії обереків, незвичні для сільського вуха. Обереки – польські танці. На подвір'ї перед великим цегляним будинком з вітражними вікнами стояли дві фурманки, криті білим полотном і тому схожі на циганські фургони. Мабуть, їх облаштували для пані, щоб сонце дорогою не спекло. Трохи поодаль заховались у затінку три тарантаси – бричка і розмальований золотом ридван, спеціально доставлений на замовлення нареченого. Гості збиралися їхати до міста, спочатку в костел, а тоді в маєток нареченого, де, власне, й мало відбутись головне весільне дійство. Молода з будинку не з'являлася. Та вона не вельми й цікавила Левка. І він прийшов подивитися на її молодшу сестру. Меншу вишнецьку звали Вишеславою, але Тиміш називав її Вишнею, чи то так скоротив ім'я Малої, чи придумав його знатяком на прізвище? Левкові ця варіація імені дуже припала до душі, а ще більше подобалась йому сама Вишенька. Вони познайомились минулого літа. Була неділя, Тиміш катав їх на човні, запливли далеко, аж за село, де ласкавиця робить крутий вигин. Якраз цвіли білі водяні лілеї, і брат нарвав їх цілий оберемок. Марина сплела віночок і поклала його на голову вишеньки. Білосніжні лілеї на розпущеному волосі кольору медового бурштину, що, здавалося, випромінює сонячне тепло, продовгуваті сірувато-зелені очі, наче дві ягоди агросу, маленькі золотаві цяточки ластовиння на ніжному білому личку. Щось дивне сталося тоді з ливком. Ніби одна з тих лілей із вишенченого віночка – Упала йому в груди, і так там і залишилась квітнути. І він не міг відірвати погляду від дівчинки. А вночі так і не заснув, чекав ранку, щоб знову побачити її, почути її голос. Кілька наступних днів пропадав біля греблі, крутився перед маєтком, але Вишеньку так і не зустрів. Та й згодом бачив її дуже рідко. Тепер Вишенька. Вбрана у довгу, тонку напівпрозову білу сукенку з великим бантом на поясі, і маленькими бантиками на подолі, з розпущеним волоссям, що аж сягло на сонці.